محمد رسول الله محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأرض بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا يضلل Wa shahadu an la ilaha illa Allahum vahadhu, la shariqa lah. Wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Sala Allahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaa ayuhal lazina manuttakullaha haqqa tukatih. Wala tamutun illa wantum muslimun. Yaa ayuhal naas uttakullaha.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 فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق أمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أمن الله تجد مشيش وتمشروس اللهم جل جلاله الزوض نفيتم تفرتيت أفر النرائم dhe vetëm prej Tim ndihmë dhe falë kërkojm, Allahu xhallahu xhallahu lutem që na ruaj prej së keqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e vetëve dhe e veprave tona, të cilin do që Zoti i Madh ta udhëzoj në rrugën e drejtë, mba kushta humb prej të drejtës, dhe të cilin do që të devijojë nga rruga e drejtë dhe drejt humbet, nuk mund ta udhzojë tek e drejta dhe vërteta, ashtë Zotit, e vërteta askush tjetër përveç Zotit xhallahu xhallahu Dëshmoj të deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte robi i Zotit dhe i dërguari i Tij. Paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhala xhalaluhu në Kur'anin famullart i drejtohet besimtarëve musliman kur thotë: O ju që jeni besuar, frikësoni Allahun ashtu siç i takon dhe së vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i Madhi Zot Xhen dhe Xelan në Kur'an i drejtohet të mbar njerëzimit kur thotë: O njerëz, frikësoni Zotetin tuaj i cili ju krijoi juve për një vetë të vetme dhe për ti krijoi bashkëshortën e ti, dhe prej tyre të dy bashkë i Madhi Zot krijoi shumëra dhe gra, frikësoni në Allahun me emrin e cilet përbetoheni. Rruaj një lidit farëfisnore, e djeni se Zotin e keni mbi ju mbi këshyres. Gjithashtu i madhi Zot gjënë në gjelalu mu, në atajdojët neve musliman përkur thot, ojë që keni besuar, friksojnë në Zotit dhe fris një mirë dhe drejt, nëse ju të fris një mirë dhe drejt, Allahu gjënë në gjelalu mu dhe të uafalë gjynahet, e të dy mundësoj që bashkët imisht tjeni në mjështit e Zotit, Kur shëndin ditë Allahu dhe dërgoarit e tij Muhammedit sallallahu alejhi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë së kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Enviim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit të madh në Kur'an, famë fa lart. Ska dyshim se orientimi më i mirë është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhammedi alayhi salatu wassalam. Ska dyshim se punët më të këqija sajesa të fenë Zotit, çdo sajesa është bidat. E gjitho bidat është humbje, dhe gjitho humbje përfundon në zari në gjahenemit, Allahu gjëllë në gjelalu i lutëm që të nëruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe gjithë besimtarët në zari gjahenemit. Allahu magfirri në mëminin në valë mëminat, el ahja i mind mëmën, valë mëmuat. O Allah o Zotë i gjithësis, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjamë për i tyre dhe ata që këndruar jetë. O Allah o Zotë i gjithësis, ti ke përnduar në Kur'anë, Se shdoj njëri, një jetë në kësaj bote, që i këpushtohet nukës tënde, do të i sigurash ati në mëturin e kësaj bote dhe në mëturin e më bote së tjetër, pra ndaj, o Zot, luthe me ty në këtë ditë gjumaje, në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë madhe, në këtë ditë gjumaje, që të na japë është në mëturin e më kësaj bote, si shkërkojmë prejteja, o Zot, edhe në mëturin më e bote së tjetër. Vletër bes Muslimani i mirë, besimtare i vërtet, ka momente në jetën e ti ku mund të shfaqë suksesin e besimit e ti. Jënë disa momente në jetë në njëriut, ku njëri u shfaqë suksesin e besimit e ti. Që do të thotë, sa më mirë tjetë në besimin e ti, asë dhe i sukseshëm do tjetë në disa momente të zhvillimit të jetës e ti. Që do të thotë, sa më mirë tjetë në besimin e ti, e nuk ka dushim se një për këtyre momenteve që njëriut të regon aftësit e besimit e ti, të regon imanën dhe besimin e ti, është suksesi i njëriut në familjen e ti. Një kapitull në Kur'an e ka emun Ali Imran, Familja e Imranet. Dhe mesajë këtu është i qartë, një besimtari mirë, Êshtë një familjar i mirë Një besintar i mirë është një bashkëshorti mirë Një besintar e mirë është një bashkëshorte e mirë Një besintar e mirë është një nën e mirë dhe edukuese e mirë Një besintar e mirë është një bab i mirë dhe prindi mirë Një besintar e mirë është një gjysh e mirë Një besintar e mirë është një gjyshe e mirë Një besintar e mirë është një vjerë e mirë Një besimtarë i mirë është një vjerë i mirë e çdo mërrall. Suksesi i njëu në familjen e tij është një tregues i imanit dhe besimit të tij. Për të arsye i madh i Zotit xhallu në çdo xhuma, na ka mësuar që profeti i Zotit Sallallahu alaihi wasallam ti kujtoi besimtarët me babën e parë dhe me nomun e parë. Në çdo xumë Zoti nevojë na kujton nëpërmjet ajeteve të Kuranit se si duhet të jemi në familjen tonë dhe se si duhet të jemi në farefisin tonë. Nëse në çdo xumë ligjëruesi dhe referuesi duhet të kujtojë besimtarët për rëndësinë e lidhjeve të gjakut, për rëndësinë e lidhjeve farefisnore, aq ka ballikut, po për familjen. Nëse ka rëndësi, Islami ka kushtuar ka ballikut, farefisit, gjakut po për familjen. E si jo, nërkohë që Zotë Gjendë Gjelanu e ka trajtuar besën për të ndërtuar një familje mi e thakën galida. Besë me peshë dhe me herënd të kënjë madhë i Zotë Gjendë Gjelanu. Kështë gjithë se cili i e besën për parësit ja jepë njërës i ja, ja e besën Zotë Gjendë Gjelanu se do tjetë një bashkëshorët i mirë dhe gluaja se do tjetë një bashkëshorët e mirë E si jo, ku Zotë i Gjëllë dhe Gjëllë o dhejtë në Kuranën familarë orientonë se si do tjetë një familje dhe se si do tjetë jetë a bashkëshorëtore O min ajati jenë khala kalekum min anfusikum e zhuajen liteskunu i lejha O gjallë bejnë kum me vëndetën vë rahme in në fjitharik e le ajatin Likon një jetë e fekërn Pre argumenteve dhe mregullive të Zotit është se Zotit krijoj për jush Bashortën të uaj Tek Zotit jemi të barabart Pavashtisht të përgjithsit Në familje janë më të më dha Dhe rëndon pëshorja nga krav i burit Mirë po për para Zotit jemi të gjithë barabart Zotit krijoj për jush bashortën të uaj Dhe mes jush Allah u vendosit dashurim Mëshiren Prehjen Kjo është argumenti me aftushëm për njerëzit që logikojnë. Mirë po jetëm një kodë vështirë, në një kodë problematike, në një kodë kur njerëzit janë të dhenë në bas materjes dhe se paraja është gjithë shka për ta, për ta është suje dhe shohim se rastet e divortit në përgjykatë e nështuar, problemet familjare shtohen ditë a ditës, Do më mendoj, jo si hoqë, po si që mund të mendojnë të gjdo njëri, se një për i shkajgjëve kërësore që qënë probleme, familjen, në kriz familjen, është largimi i njerëzve nga rrunga e Zotit. Të këthesh shpinën, fez dhe besimit, kjo nuk është tjara ime për Zotit. Kështë janë e të madhët zëtë. Ua men arodo anë dhikri, fe in në lehu me ishëtën dhanka, kushitë thënë shpinën, fesë dhe besimit, për mendje se zotit, a i do të ketë në këtë botë një jetë të vështirë dhe të ngushtë. Allahu në rrujtë. Men amila salihan, men dhe kërinë, au unë tharë, u unë muëmin, fëllë nukhien në u hajatën tëjjibë, u alë nëqzien në u më eqrahum, bi ahse një ma kamu i amelun. Kushtë bëndë, vepratë mira, qovë besintarë ose besintare, ne, thotë zotë i për vetën e ti, do t'i garantojmë në këtë botë një jetë të lungëtur. Po për zotën, feja dhe besimi, ndikojnë shumë, Në nërgimin e problemeve Në nërgimin e Halleve dhe brendave të familjes Për zotin Po le dzoja Kur për purgatisja khutben Se shfa kanë thënë psikologët Filozofët Në lidhje me këtë tematik Shfa që të shëqërinja civile E menqurë dhe urë Thonë dhe një për i problemeve Në mërën për i problemeve është mungesa e besimit Mungesa e referencës shpirtërore. Sepa kan më ofroi Zoti Xhennadel Xhelalu. Besojmë në botën tjetër, në Xhennet dhe në Xehannam, e si pasoi çdo gjë, çdo gjë matet në parametra shumë të ngushtë. Allahun e nar. Normalisht që Islami sel se zgjidhjen, e nëse njerëzit do të mbajnë porositë dhe këshillat e Zotit, porositë dhe këshillat e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, padyshim që familjet e tyre do tjenë fagënjet lundura, pa dushim që familjet e tyre do të kthehen në një gjennet të kësaj bote për para se njëri u të shkoj në gjennetin e botës tjetër. Kushtë të ndronë problemin? Ne imë mësuar zagonisht që problemin të gjemë të këtjetëri. Gjithmonë për burat, fajn e kanë gratë. Dhe gjithmonë për gratë, fajn e kanë burat, kështë që fajn vetë gjithmonë jetimë. Se si gjitha se si njërë baba Ndërkohë që faj është Të këne Gjese cili do të kërkoj fajn Dhe gabimin të këvete e ti Musë mëso Musë mëso të kërkoj shgabimin të këtë tjerët Pa kërkuar njërë të këvete e jope Ne jemi mësuar që projektorin E dritës të ahedhin të këtë të tjerët për të parë gjdo detajnë ndërkohë që feja në mëson se projektorin e dritës do të aderë të shmiftyrën të atë dhe mbi trupin tëmë dhe të kërkohë shtitë të gvetja jote se ku që ndronë të probleme të jeshë sigur se në 90% të rasteve të problemeve familjare dhe problemeve bashkësortore në 90% të rasteve Dhe kjo nuk është, nuk është, nuk e thëmë metaforikishtë. Kjo është e vërteta. Problemi që ndronë të e ka i që kërkon problemi. Jemi mësuar të kërkon problemi të këtë tjere. Jemi mësuar të gjimë gabimit të këtë tjere, në kohë që ne mund të jemi promotorët dhe në zidësit e këti gabimit. Një shkap tjetër që qënë, Në prisjen e mardhënje e bashkë shortore e si pasoj do të vuaj familia do të vuaj njërzit mbarë është të jesh dorë lëshuar në mëkatët dhe njënahë mëkatët dhe njënahët për Zotin mëkatët dhe njënahët mëkatët e më fshekhta mëkatët që nuk i din njërzit njënahët bëhen sebeb që të ndodhin ftauhje bëhen sebeb që të shkatrohet familja bëhen sebeb që të ketë probleme në familje gjunahet tonë për Zotin e së ne ka fajn asë kusht jetër Kull, huamin rindja më fusikum thuaj se e keni për i vetës tuaj thot Zotin Kuram Për tërështë të kanë thënë djetërat e islamit Aslih ma bejnë ke wa bejnë Allah i pëlqen Allahu ma baina ka wa ma baina al khalq rregulloj punën me Zotin tat se nëse ti do të rregullosh punën me Zotin tat Allahu xalla xalalu do të të rregulloj të punat me krijesat e tua e normalisht bashortja është një prej krijesave të Zotit xalla xalalu besimi të besosh nuk është një fjalë që njeriu e hedh në ajër kështu përvesimi ka nevoj për punë të mirë. Për këta është të ima dhe zotë kër fjetë për banor të gjenetit, asë njështë ka thonë ata që kanë besuar për që kanë gjenet. Inë në ledhina amenu, u amenu sali hati. Pa dushim se ata që besuan dhe bën vepratë mirë. Për këta është të duhet shto shumë i stilë farin. Kërkoj fali Allah o që në gjelalu. Ndoshta janë gjinaja që ti nuk i ke kushtuar rëndësi. Ndoshta disa prej gjinave të tua janë bërë normale dhe si pjesë e jetës, dhe këto gjinaja ndoshta po bëhen shkak që harmonia familjare, që dashuria bashkëshortore, jeta në e familjes të nzihet. Kërkoj falje Zotë xhelnaxhelanu. Dhe kur themi kërkoj falje Zotë xhelnaxhelanu, nuk kemi për qëllim të ushtrejë rast fyrllas, rast fyrllas, rast fyrllas. Të bëshë të i këfarë Zotit një orë pa ndalu, dy orë pa ndalu, ku e din të i nëti se ku është problemi? A ishte Muhammed Mustafa sallallahu alaihu sallem, që Zotit ja kështë e falë gjitha gjunahat, e ku ule në një vend, në një takim, 70 herë, ose 100 herë, i kërkon të i falë e Zotit për gjunahat e ti. Ndërkohë që ishte i shtë i falë nga gjunahat, por me, sa duhet i kërkon të i falë e Zotit? Dishka që ka të bëjmë me këtë është të jemi ndimë për njëri tjetërin si bashkëshorë në vepratë mira. Nëse do të jemi ndimë për njëri tjetërin në vepratë mira, nëse shrejtani ka të cytë, nëse ka probleme, a dhurimi dhe vepra e mirë do të shafis. Për këta është, profeti i Zotit sallatë nëmën e vësallem, në jebë dy shemur. Shemur e agjërimit, dhe shemë budhi namazët. Thotë e i gavirë i Zotët Saladojësërëm. A i burë që qohët natën dhe e zgjohën bashkëshortën e ti. A jo grua që zgjohët natën dhe e zgjohën bashkëshortën e sajë dhe të dy bashkë i falin dyre kate namazë. Për qatë do të profitojmë nëse e bëjmë këtë punë Êshtë një regjistrë të këzotit Êshtë një regjistrë Se gjëja të këzotit funksionën me regjistra Êshtë një regjistrë të këzotit që e ka jëmin E dhakirin Allah e këthiran O dhakirat Përmendësit Dhe përmendëset E Allahut Kushe bon këtë punë një nat I shkruat e mrit e këtë regjistri Përmendësit dhe përmendëset e Allahut edhe nëse ka pas keqë kuptime, edhe nëse ka pas probleme gjatë ditës, në momentin që vjenë kësë zhjim, ku do të falën të dy bashkë, do të bëjnë namaznatë të dy bashkë, edhe si kur të këtë diçka, edhe si kur të këtë probleme, probleme, të probleme do të shafiten dhe do të shumën. Rasti i dytë, rasti i agjërimit. Për jamër i Zotët, sallatë sëlemë, Ëndaloj gruan që të agjëroj pa lejen e burrit të saj nëse bëhet fjalë për agjërim ndafile. Ka dhënë dhjetadhana Islami se ka dy urtësi. Urtësia e parë, normalisht se gruaja duhet të jetë në dispozicion të bashkëshortit të saj kur të kërkojnë prej saj plotësoj dëshirat e tij, e nëse gruaja është agjëruar ka siklet kjo punë. Dhe e dyta është një lloj nxitje indirekte për bashkëshortin që edhe i tajëgjërojë. Jo vetëm kaxë, po që a i tjetë inicio si ajëgjërimit dhe tajëgjërojë në bashkë. Logaritet i qohën të dy bashkën kone së fyrit, hanë së fyrit në bashkë. Vjen koha iftarit, e hanë iftarit në bashkë. Qa do të ndodhe me problemet që mund tjenë? Për Zotin do të shkatrohen, do të shafiten, do të harohen. Ate le tjemi ndimë për njëri tjetëri në adhurimë dhe letë jemi ndimë për një i tjetërin në lërgimin e gjunaheve nga familia dhe nga shpia. Si, ndodhë që në shpia, blihet dhe qëka dhe në të ka haram. Lërgojë haram nga shpia. Lërgojë haram nga shpia, se nëse futet haram në shpia, do të totë se ti ke hapërugën të keqës të futet në shpia. Dhe në momentin që futet e keqja në shpia, Allah unë arrujtë, E keqëja si elë të keqën Pyjët e vetën të ndë dhe gjithmonë Në raport me partnerin Me burin Pyjët e vetën të ndër vla Në raport me bashkështë në të ndë A i kequar në vend të gjithat dhe drejtat Që këzën pala tjetër të këti? A i ke kryer ti obligimet dhe detyrimet që t'ka dhënë Zoti i gjithësisë? Në ndajbashortet, nëse je burrë ndaj ba, ndajbashkortës, nëse je grua e ndajbashkortës nëse je burr, a i ke bër gjitha detyrat e tua? I ke përmirë gjitha obligimet, i ke çuar në vend të drejtat që prit pastaj të tjerë të zbatojnë apo të kërkosh prej të tjerëve të drejtat e tua? dhe kjo qështje duhet parë duhet parë me sërzitet dhe letjet dhe letjet kërkimi i faljes moment të reflektimi dhe regullimi për problemet e bashkëshorëtësis borë i dohet nësoro që më thonë më falë, ka më gabuar ku është problemi dhe të thotë, po si të them grusëm ka më gabu më ba allah po duhet të thushë dhe gruaja duhet mësohat më shumë se saburi që të thot më falë, kam nga buar po këtu e kam shket këtë drej pas a qenë faim <coughs> të mendoj gjithë se cili se familia dhe ruajta e familjes fëmija dhe prezenca e fëmive Lidhjet që janë bërë më tashmën mes familjeve për shkakt të kësaj familje të re janë shumë më të rëndësishme sesa problemet e vogla që ne mund kemi në familje Mos kërkohë që të ketë që mos ketë probleme në familje Nuk ka orë burë, nuk ka Nuk ka më modrë muslimonë e familje pa probleme Nuk ka A do të japë në shemë më dhe më të lartë Muhammedi s.a.s. edhe i ka pas probleme më bashkërët të ti, apo edhe ato për ishën probleme më të, sa që Zotë i qërtonë në Kur'an, i në këmëtunë në të ridhënë në në hajatë dëmja, u e zinëtë ha, fëtë a lejnë, u me të ti ukunë, u së rrëhë ukunë, së rrëhë në gjënila. Thua jo Muhammedi, më të në edhe Muhammedi s.a.s. Thuajnë, nëse ju dohënë i këtë botë, mirëzit e kësaj botë, bukurit e kësaj botë, e janë i po aja, pas kemi punë më pas tajnë botë në tjetër bashkët. Vjen një moment që pega mejnë sa ose me shokin shokët, kishtë e ditë kokën me shantë. Pse? Problem e familjare. Moskërko për së smëri. Gjithë menquria dhe zgjuarësia e njëriu që ndronë faktin se si, se si ditin zhjetë problemet. Mos kërko familje pa probleme, se familje pa probleme nuk ka. Menquria dhe urësia është se si ndikon besimi në zhjithin probleme familjare dhe se si burri dhe gruri atë dytë bashkë ndikojnë për mirë në kapërtimin e probleme familjare. Sëpse bëhët që janë për familje, bëhët që janë për fëmi, nuk ja vlenë të rezikosh, nuk ja vlenë të rezikosh për fëmitë, Ledzohë mërë Zotëni, që ndodhë me fmitë që ju ka ndarë babën e nonën? Që ndodhë me ta? Si është jetë a tyne? Si mënë parashitët e në shkollë? Si mënë parashitët e në klasë? Për jërtë Zotët? Po! Dhe pastaj për jërtë fnive, për jërtë familjes, për jërtë misis, po! Gjitha këto gjëra bëhen shumë të vogla miza, në në në në në në në në në në në në në në në në në Dhe një një thotë, poja, vlen me sakrifiku. Sëpse jetë a kështu është ndërtuarë, një një sakrifikon dhe eliminon, ndo është të disa gjëra për të arritur që rëndime më të lartë anë jetë. E nuk ka që rëndim më të lartë anë jetë, se sa edukimi psikologik i mirë i fmive. E nuk ka dëshim se prezenca e dy prindërën familje është një përshka që në të nësishme për rëndje në një fmijet shëndetësh Nëse ka problem familje Mos kujtot kaluarat Nëse gruja ga bon njëherë Në njëherë ashtë caktuar Ti mos bës i si gruja kejqe Ti borë bës bo si i gruja kejqe I dhupa edhe këtë herë I dhupa edhe këtë herë I dhupa edhe këtë herë I dhupa edhe këtë herë Haplistë në her, hap zezë Do të dhush dhe pse nga thune e ve burave Se gratë e kanë për natyre këtë pun Nuk është problem këtë gratë këtë pun Se për gratë e kanë natyre këtë pun Po, kë, kë, hadhë më i modhë është Kër këj problem hasë të këburat E këj është problem pastaj Kjo të rego se Ka dalë në natyra e ti si burë, si mashku Pra në njëse ka problem Kjo është për të dyta mi Merën me problemin Dhe mosë mërën me problemet e kaluara Se problemet e kaluara i kam bënd I kam bënd koha jan bjund, jan nraft, I janë bënd I janë futur në raft Mosë i qelë me dosje të kaluara Se do tjetë qelja e dosjeve Problematike shumë, për këta është edhe me ato dhe ligjë. Një për probleme dhe që qënë probleme familjarë dhe bashkërtorë është shështënia e keqe, këtë dyja krakë. Po për zotën. Për si shëshohë është një që nuk i fiksohën zotët, që nuk i vejnë kufin veteve të tyre për të kontroluar epsin e tjere tjere, Normalisht që do të vinë një moment që edhe gruja do të ftofet, familja do të ftofet. Po kësto dhe këkra u tjetër, shoqet që nuk janë të mira, ta ftofin situatën familjen. Jeta e tërë është me dalë jashtë, me shëtite, me dalë, me bojë, kundijonë, tjere, tjere, të mërzitit shpia, të mërzitit familja, të mërzitit gjithë ka. Se ka dhe bre të një që do lëjë, akoma, pa jam e fudit, na me divorci e ta e lirë, jeto si plume i lirë o a koma me borin ka dhe ti këta e ndrejqën, këta e shëjtan për shëjtan më fëtyr njëri u zotin arru po kështu ka dhe këkra dhe tjetër se shëshmi e keqër është dhe da jo që rrimë me të në kafe 3 sahat dhe nuk të thot orë është konë shpirë për a ke grua, ke kalamëjë, që bërë bon? edhe kjo shëshmi e keqër është edhe nëse e muslimon këta që rrimë të pi kafe 2 orë apo Zgjidhën e problemi ja Zgjidhën e situatë ja Thuti që qështja i Irakut dhe Palestines është në duar të këtune Edhe thuti që po zgjidhën problemin E guja të e pret Fimija të e pret Nona në qpi i pret E gjithë prese Kjo është një keqe Edhe nëse falin 5 vakët dhe namazë Dhonën familjen nuk zgjidhë probleme Vetëm se i shton probleme Për këta shpyrin as një tekst të fetar nga libri i Zotit, as nga tratita e për james asem, nuk ka orientim. Për kunda zindalohet një gjërë tjilë. Dhe nësë është një ajit kuranor, ajit kuranor është interpretuar gabim nga njërës që nuk i duan të mirë në saj feje. Ajit kuranor ka kushte, Dhe një prej kushtë të batajetit këra marrë është që nuk duhet të lë lërë shenjë Nuk duhet të jetë në kogë Nuk duhet të jetë në shpimë Nuk duhet të jetë në barë Kërë mi gjujtë Po nuk është problemi kërë i gjujtë Me arzat një Po shkoj puna dhejë kërë i gjujtë me atërë E i dështuar në rizim kërë dështuar Për këta është që e Ajo është lejuar me, me kushtet e caktuara në rrethana të caktuara dhe ajo për të shpëtuar jetën bashkëshortorë dhe për të shpëtuar familjen dhe për të shpëtuar fëmijën. Janë dhe disa porositë të tjera inshallah utala që ndikojnë për mirë në zgjidhjen probleme e problemeve familjare të bashkëtorëve, për çka do të jenë inshallah utala pjesë e hutbesës së dytë. Aku lu quli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli damb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Vlezët që janë në holën në xhami ose vlezët që janë jashtë, të futën brenda se ndoshta këtu në katën e parë ka pak liri, sepse jashtë është shumë e në ngarkuar situata. Çi vlezërt gjatë pushimi tani në kodbën me së kodbës parë dhe kodbës dytë të finë bërënda, të fotën bërënda Allah në shë të bërë Stoppë Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala randihi wa rasulihi lëdhi stafa wa ala alihi wa sahbihi wa mënuala, emma ba'nd, e falenërën Allahumë gjëllë gjëllalu mjërësit dhe bekimet e Zotit qërshin më të dashurin e ti dhe të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mjë tjitë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasërën kërën e ti dherën e ditën e gjukimit. Normalisht feja e Zotit gjëllë gjëllalu e ta jeton tematika të tërë vlerë prezentare të motra besentare sepse feja e Zotit Xhelel Gjell Xhelaluhu në synimet e saj, në synimet e saj dhe në çyllimet e saj bazike është kujdesi për familjen dhe familja e shëndosh. Nëse ka familje të shëndosh, ka shoqëri të shëndosh. Ënse familja është në krizë, nuk është në krizë, thjesht familja. Po faktikisht është në krizë. Gjithë shëqëria, Allah hu më rrë. Për të arshtu e besimi, normat e besimi, orientimet që e besimi, ndikojnë, ndikojnë dhe ndikojnë shumë në regullimin e raportave, në largimin e problemeve, duke qenë feja e Zotët Gjëllë Gjëllarën i laqë për shdo detaj të zhvillimit të jetës së një gjurë. Në tonë disa pridjetarëve të islamit për këtë që do tem tani, të anin Quat qëndë si magjik Izgjithive të problemeve familjare Në interesant Heshtë dhe dojgjohje Dhe i së të mbarohje Heshtë Filohje ankesa, filohje më gjahë mërë zënit sidomos kan thënë kur bëhet fjalë nga gruaja tek burri sepuri me natyrën e tij mund të mos ta lërë gruan që të flasë kur flet ai më po ndodh edhe kundër ta kur gruaja fillon të fol burri në një herë fillon përgjigjet gabim lëret mbaron lëret mbaron Sa do flasë 10 minuta lart, ta mbaroj 10 minuta. Duhet ta shprehja atë që ka. Sa i çerekor, i çerekor e lërë. Thao dhe më e mira se kjo është që ti të pranosh. Po ke të drejtë. Edhi që ke të drejtë i Zotit fal. Allahu na fal. Ti që, që paske mbo gabim me gjithë mend. Allahu na fal. Ke të drejtë, Zoti na fal. Inshallah s'po mdonon Zoti për këtë gabim që paske mbo ndaj teje. Inshallah s'mide Zoti në xaxhënemit për këtë gabim që që mbon ndaj teje. Mësodë mësod të të gjoshë Dhe lërët shprehet Lërët shprehet të thotë Qërë ka të nëzire Mësë përgjishme një herë Pëpse po s'ka nërmen Me të nëgju të ju e në tëtë moment Mas një orë, mas dëjë orë Në darëve të të ajtoj e pra problemin Po në atë moment jo, lërët në baroj Norma e shë pjo vlen Për të duja palët Po i theksoj rëndësin të kë burat se burat S'ka nërmen me nëgju në herë Momente që nis problemi menjëherë përgjigjen, nuk është ashtu kë po që tu gabime të tërë të tërë. Thuaj herë pa ke drejt. Allahu më fal. Zërt mbaron, zërt shpreh. Ka ju ka juhet arti i heshtjes. Arti i heshtjes ka ndikim shumë pozitiv në zgjidhjen, në zgjidhjen e problemeve bashortore. Dikush më thotë ora, po ka sprovu Zotin. Ë ka kët problem. Si ka burrat dhe nga gratë, mund të jetë e njëse dikush kujtohet se kanë për qëllim gratë. Jo, kanë për qëllim edhe burrat. Ë ka kët problem. Ço kë bën me problemin që ka? Ë ka i huq. Ço bën? Zgjidhja push është shif. Së çdo gjë e ka një problem nuk shpeton nësë kush nga probleme pse ti vetë nuk e probleme ti vetë nuk e huqe nuk e huqe nuk e huqe nuk shkërkon ati që është ideale te këbash këshorti as te këbash këshortia diri nga bota ideale në botën reale i eta e kësaj bote këshu ashtë Po më më i kam thonë 100 herë. Mundon të dyja palët, siç e shesh në burrë thonë, ekshu i them negru si 100 herë kam thonë. Po mund të jetë edhe kreta, më ndërta, edhe a është kërka mund të, të i për një gjë 100 herë në telefon. Bjerë filanxhë. Na duhet filanxhët të i prapse bëm. Bon. Për shembull, mund të jetë edhe më ndërta sakt. Çfarë duhet të, të bëm bon tillë raste? Konsideroje këtë situatë, sprov dhe shpresosh për blimin e Allahut për këtë sprov. Shpresosh problem prej Zotë, të jesë provu Si thotë popullin Një i u vdes e huqi ka herë nuk vdes Pra vdes robit dhe metet huqi gjallë E len huqi në dhe mazdekis gjallë Atëherë, ty të kasë provu Allah Më këtë gru që ka këtë probleme Ose ty më trajime të kasë provu Allah Më këtë burqe e ka këtë probleme, ka këtë huqi Atëherë, shpresosh problem prej Allah Se ndo shta mund bëhet durimi yt dhe shpresimi i shpërblimit prej saqë po not shkak që ti thjesht me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në gradën më të lartë xhenetit. Po për Zotin argumentin sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndoshta Allahu xhalla xhelalu ka përgatitur për robën e tij një gradë në xhenet që ky nuk e meriton me punën e tij. Për këtë arsye Allahu i jep një sprovë që si ndahet kur Në mënyrë që kjo sprovbohet se bebh që ky njeri meritoi atë gradh që Allahu ka shkruar për të, e kjo gradh mund të jetë Ferdose. E kjo gradh mund të jetë siç më qenë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A nuk ia vlen me durim dhe me thonë, shpresoj shpërblim prej Allahut, me veten tatë dhe me shpirtin tatë. Shpreso shpërblim prej Zotit se mund të jetë sprova jote kjo situat. Dhe fundi të çfarë Kjo bashkëshortë ose ky bashkëshort do të jetë me ty në xhenet, inshallah taala. E për këtë arsye duhet më fal, duhet më tolero, duhet më bëh hallom, sepse do të jetë me ty në xhenet. Ndoshta ndoshta burri jot është në Firdaus. Edhe ti je ku e di unë që të që gradë dhe gjenetit E të mërë buri ku t'jeshti Të njitë edhe të ty në fjerdohës Javlen apo nuk javlen Mund tjetë kjo grua, kjo bashkorte në fjerdohës Që shgatë dhe më lartë të gjenetit Edhe mund tjetë buri Kë shkala i zetë, kë shkala të rrë djetë, kë shkala në du stepes Edhe vjenë grua dhe e mërë buri në vetë Edhe e njitë në fjerdohës ne muslimanët besëm se jetan bashkëshortore nuk ndahet nga vdekja, po vazhdon edhe nga vdekjes, vazhdon edhe në botën tjetër. Për të arshpyrë, kërë i lutëm i dikuj që Zoti ja ka bo kismet për të martu, qërë temi? Ua gjemë a abejnë e kumafi khajrën, e Allah ju bashkof me të mira në këtë bot edhe në botën tjetër. E ledhina amenu ua të O andehina amen u atibatuhum dhuriyatuhum shtomen pa naetul kuranor o zotul xhexhelanu tregon se besimtarot dhe pasazhët e tyre dhe familjet e tyre do të jenë në të njëjtën grad në xhenet për këtë arsye dhe besimtari disi të fal dhe tolerojë dhe mos të presh që ti kërkoj falje dha hallallik po kështu dhe besimtarja, duhet disit falë dhe tolerojë dhe mos presë që pala tjetër të kërkojë halalikën. Luz Zotën, gjënë në gjelanën, me emrët e tit bukur dhe atërbutet e tit larta, të sjenë familje tona lëmëturi, të sjenë familje tona prehje dhe qëtësi. Luz Zotën, gjënë në gjelanën, që tjenë familje tona gjenetet të kësaj bote. Amin. Ambientim të fotobe duke i ofruar thirrje vëllazën ata në besimtar dhe motrave besimtare. Për një rast është një fëmijë i vogël, 13 vjeç, gocë, që do të bëjë një operacion, ka nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale në tru për kancer. Normalisht vëllazën kanceri në këto ditë është bërë si si si sëmundje gripi. Çdo rast kancer, kancer, kancer. Allahu mosta. Resullallahu anjela jalal ucit dëshëroj, që dëshëroj të shërohet moslimanëve. Allahu ështëroft, Allahu e pastroft nga gjunahet. Edhe ne do të bëjmë një thirrje pa këshillë i xhamisë patastroshme që ti e thirrja kësaj xhumaje pikërisht për këtë vajzë vogël, duke shpresuar për Zotin që të ndikojmë aq sa të kemi mundësi në rregullimin e situatës. Faktikisht ne kemi bër një herë thirrje dhe ne kemi një rregull që thotë nuk përsëritet thirrja, mirë po ky ishte një rast që situata ishte un e kam takuar familjen vetë, situata ishte siç thotë populli kushtra e xhametit. Po të ishte për ata a i fmi më, më në bëjë ndërhyje të këj fmi, në në nëshë bëjë të fjalë për dalje e jashtetit, se shqipërisa kanë marë për si për një gjithë t'ilë. Kështu që kontributë i o nësot dhe shkoj për këtë vajzë vogëlë 12-13 dhe qare dhe qka e t'ilë, nësë Allahun e më që t'ashëroj, nësë Allahun në gjithë dhe gjellarë që dhe e lesoj asaj sproven dhe prinderve të saj, ne do të bëjë maj Në bëllum të qudbët uqchul salavatet as-salamë, da midh dashurin e zolti dhe dhurghwar iqtih Muhammedin alaihi sallatu was-salamë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala alih Muhammed, kema salli ala Ibrahim wa ala alih Ibrahim fil alamina ala inna ka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala alih Muhammed, kema barik ta'la Ibrahim wa ala alih Ibrahim fil alamina salat, inna ka hamidul majid. Aqimu s-salah, inna s-salatat anha m-fashaa ibal munker. Wa ladhikruullahi akbar, wallahu ya'lumat, isnau.